Си мислихме по какъв начин да започваме да, и да правим нещо за другите, да поправим да нещо само за себе, да се да бъде ще от <пълнят> тази шпота. Сме участвали в различни проекти, било то като дарители, било то като посланници, амбеседари, където сме представили и сме събирали пари за различни каузи в България и в Румъния. Нещо, което мисля, че е много важно, е да се развива дарителската култура и тази е, култура на правене на добро за другите, което като че ли е доста дефицитно, накък че тук е, е в а, И нещо, което смятали, че е много важно е това да се започва от, е, от ранните детски години. Тази .е. дарителската култура и правенето на нещо за другите, освен за себе си, да бъде част от възпитанието на децата. Например, Василена, по-голямата ми дещеря, тя е доброволец в много, в редица кампании, най-вече в Румъния, през последните 7 години, живея в Букурещ. И, примерно, няколко седмици тази година също ще бъде доброволец в една фундация в, в България, която е фундация «Светът на Мария». Която също един център за. Ние с тях Светът на Мария, където също възрастни хора, които са с умствено изостанало, с умствени проблеми, се събират и правят нещо заедно. Това е както като социализация, така и той е социално предприятие, защото те продават от това, което произвеждат. Има с тях психолози, хора, които ги обучават, всичко това, което правят. Малката ни дъщеря Александра, която е на 7 години, от преди три години. Успяхме да я убедим и тя така вече го приема като нормално. На нейния рожден ден, когато не обичаме така, но тя обича така и е много, много приятели и много хора, на рождения си ден, винаги в поканите, които изпращаме, ги молим да не подаряват светия и скъпи подаръци и им казваме, че винаги ще се събират пари за каузи. Така че. От това, което събираме на рождения ден да, за точно определени каузи, сме създали един фонд и от този фонд пък подкрепяме една, една фундация и деца, които са без родители и са в така трудно в цяло положение в да, един от бедните квартали, да го гореща. Така че това е важно. Не го казвам и за да кажа, че правим нещо в тази посока, но го казвам за това, че е важно. Тази култура се разпространява е, от, от ранна детска бързи. Теди попитали един армичанин е, защо даряваш? Защото той дарявал по от платата си, също по различни е, такива събития в града, също има и никоти, които се дават и също даряват. И попитали ти, що даряваш. Той се замислил и казал, Ами не знам, даряваше майка ми, даряваше баба ми, даряваше баба ми, дарявам и аз. Така че тази култура а, се създава с времето и а, аз сигурен съм, че тя съществува. Въпросът е, че мисля, че е все още тихичка, все още мащаб е много малък. И, и, и би трябвало да я развиваме. В продължение на повече от 20 години, 23 години работих в корпоративния сектор, в, в банка, в Unicredit. В продължение на тези години имах хубава кариера, получава хубави пари. В последните 13 години половината в София, половината в Букурещ бях изпълнителен директор на банката и финансов директор на банката, така че е, мога да кажа, че съм бил един от хората, които са имали достатъчно добър доход. Е, но в това, което винаги ми е липсвало и все повече ми липсваше и настъпваше такъв един раздрив в моите възприятия, е, това беше е, това, което аз вярвах за, в Начинът в който трябва да бъде устроен човешкия е живот, отношенията между една институция и между хората, и това, което големите корпорации правят, не само моите институция, което беше сравнително примишлено като поведение на корпорация. Но смятам, че съвременните институции, големи корпоративни институции, и смятам, че изключенията не са много и не са големи, наистина далеч са се отклонили от нормалното поведение на. Отношение като, като член на, на, на обществото. А, защото смятам, че една корпорация, тя е член на обществото, и тя трябва да се държи като такъв. Печалбата обаче е в основата на поведението. Хората са а, така деперсонифицирани, те Та са или ресурс или средство, чрез който да се изкарват пари и да се постигат финансови цели. Начинът по който се управляват институциите са изключително насочени в тази посока. Да, има опити, да, има бюджети да се даряват пари или да се подкрепят социални проекти, но това далеч надхвърля реалната мотивация на тези институции. Това се прави, защото така се прави, защото така се изисква и защото в противен случай обществото съвсем ще отхвърли. Може да съм малко крайен, но видяйки там 23 години и то, както виш менеджер. А, така само отговорно го казвам и това беше причината в края на миналата година и реши да напусне да да банката. И всъщност да правя неща, които смятам, че се гражда. Та сметка живота е кратък. Преди вчера всъщност погребахме моят тъст, а, бащата Натания. А, в такива моменти а, човек наистина много сезателно усеща, че. А, в този момент рано или късно идва и е много важно в времето, което сме тук на тази Земя, да, да правим неща, които са важни, добри и градини. Та, това, което правя сега, е създавам инвестирам в няколко компании, като всички, всичко това, което сме решили с съпругата ми да правим, има социален елемент. А, значи, първото ни условия които сами за себе си сме си поставили, всичко това, което правим, първото е да не вреди на хората и на природата. А второто като условие да помага и да се реинвестира в решаването на социални проблеми. Ще ви дам един пример. Едно от нещата, които правим и станах 50% съпружник е едно предприятие за производство на, на, на гинкоби лоби. Това е гинко най стария растителен вид на света. живее до 5000 години, уникален растителен вид, застрашен, критично застрашен вид. Така че идеята ни е да допринесем за спасяването на вида, за използването на едната полезност. Може би знаете особено за възрастните хора, че отстакто от гинко помага за разширяване на кръвоносните съдове особено до кривоносни и така нататък. Uh, второ, uh, чувствам като мисия, аз от години се занимавам с различни такива uh, експедиции, катерим високи планини с съпругата ми, заточник с Монглан, Елбрус, Конкаруа, Дама Дамавант на високия вулкан, uh, действащ вулкан в света. Миналата година uh, качих в Ленин, сега през uh, август uh, заминавам за Тиан в. Това е планета Тян Шен в Китай и в Киргистан, и се занимавам с бягам маратони утремаратони от е доста време. Но тъй като от всички тези неща, защо го правят? Защото смятам, че пресичането на граници е в една част от... от нашата същност. Пък аз вярвам, че нашата същност е съчетание от физическа, емоционална, интелектуална и духовна част. Пресичането на граници, отиването отвъд е, нашето познание, зона на, на комфорт, е, научаването на нови неща, преодоляването на себе си в една част от нашата същност било то физическа, емоционална, интелектуална и духовна, помага на цялата същност, защото всички неща са свързани. И смятам, че когато правиш такива крачки, и още крачки отвъд, и още една крачка отвъд, се разширява повече хоризонтите. По и всъщност тогава може би виждаш и повече, кое е за теб, какво трябва да направиш, коя е правилният път. Попитали е, един ученик, попитал е, своя учител, цен учител, учителю, как да намери моят път? И той му казал, много хубав въпрос, моите уче. Като бях на твоите възраст и аз си задавах този въпрос и гледах, гледах пътища много около мен и реших да, вземе, да, да стъпя на този, който изглеждаше най-разумен. След което вървях, когато виждах, че не е моят път, тръгвах по друг път. Но бях много фокусиран върху това да намеря моя път. Колкото повече вървях, толкова по-малко ставаха пътищата. Сега им само един път, мой път. Така че аз мятам, че това е едно от важните неща да намерим собствения си път. Които сме тук на тази Та Едно от нещата, които аз виждам като мисия е да а, разпространя движението за бягане и масово бягане в България. Тъй като смятам, че бягането е изключително добра форма за движение, много достъпна и много евтина. Разбира се, не да бягаш ако си болен, не да бягаш и имаш травми. Но за по-голямата част от хората това е достъпно. Не е необходимо да имаш басейн. Не е необходимо приятели, да имаш приятели за да играете тенис или да играете футбол. Необходими са тини маратонки, то не е задължително скъпи и желание, за да изледаш да бягаш. Може да бягаш през зимата, през лятото, в планината, на морето, в квартала или където и да Вече има мода и без маратонки. Вече има мода и без маратонките. Това, което направи... На <сълзвам> <сълзвам> <сълзвам> <сълзвам> с... Бягането, особено на открито е... Така, доказано е и че, че е изключително полезно. Статистиката вече е достатъчно покрива достатъчно дълъг период от време и показва, че хората са по-щастливи, живеят по-дълго по и по-здрави. Всички неща, включително и секс, е по-продължителен и по-добър. Така че бягането е нещо много хубаво и това, което решихме, е да създадем един клуб. Има няколко клуба в България. Мисля, че ние обаче сме най активният клуб, клуб бегач се казва, където организираме много събития. И това, което въведохме, между другото, с събитието, които организираме, е дарителство, всички наши събития има дарителски каоси. Например, вече трета година ще организираме един много интересно международно събитие, казва се 1000 км дарителски утрамаратонни. Може да сте чували. Миналата година доста се промотира и, и много, имаше и, е, много информация в телевизията и в пресата за това събитие. Та, това 1000 км се изминават за 10 дни, бягане и болезнене. Бягане всеки ден по 60 км, болезнене по, по 160. Та, за това събитие успяхме да съберем 42 000 евро. Само едно спортно събитие, чрез един уебсайт. За 6 каузи в България и 12 каузи в момента. Това са няколко от нещата, които мога да кажа са моя визитна картичка. И всъщност сега малко за социалното предприятие или по-скоро повече за социалното предприятие. Благодаря на, на, на Надя, че ме ние всъщност се запознахме точно около темата за социалните предприятия. Социалното предприятие, според мен, като концепция е, е един много добър, много добра форма за решаване на социални проблеми, или намаляване на ефектите на социални проблеми чрез бизнес-модел. Според мен чистата дарителска форма, разчитането на държавата, която все повече се отегля от решаването на социалните проблеми, особено след кризата, поради финансови ограничения, модел, по който се изготвят бюджетите, Овеличаването uh, би казал на социалните проблеми, неравенството се увеличава, болестите се увеличават. Uh, поставят, поставят необходимостта от търсенето на модел, чрез който да има участието на повече uh, институции, които да бъдат въвлечени, те да имат интереса да го направят и съответно модел, който е траен, който устойчив. Колкото и да искаме да бъдем само добри, живота е материален, необходимо ни е храна, за да се храним, за да възпитаваме децата си, за да ги пращаме в университет и трябва да искаме пари. Социалното предприятие всъщност представлява фирма или економически субект, който е създаден за да реализира печалба, като извършва дейности в служба на обществото или решава социални проблеми. В, според дефиницията в Англия, която е може би най-напредналата страна в, в областта на социалните предприятия, да, те дори поставят и едно допълнително условие 50%, минимум 50% от реализираната печалба да бъде реинвестирана в предприятието, което пък да реинвестира в обществото. Да ви дам един такъв пример. Жената, която а, разказваше за а, така, възрастните хора, да ги наречем така, над 18 години, които са сунствени проблеми, които правят камъчета или други неща. А, ще ви дам пример един, от, от а, един проект, в който аз все още участвам, който е в Румъния, който е много подобен на това, за което тя говори и за което вие говорите. А, преди около 4 години се запознах с създателите и директорите на една фундация, казва се Приятения приятелство в Румъния, която се създава от майки на деца с със дет... субствени които преди са били деца, но тези деца растат и в един момент стават вече възрастни хора. Държавата почти изцяло се отегли от тяхната издръжка. Отгледането на, на такива хора е изключително тежко за техните семейства и те с съдействието на подобни институции в Швейцария и Германия и доста щедри спонсори успяват да създадат фундация, да купят земя и да построят на тази земя няколко сгради, където техните деца и, вече и още малко други хора, значи около 35-40 души, да могат да живеят в рамките на, на, на седмицата и да, да се социализират, да имат наблюдението на, на психолог и да могат да полагат някакъв, някакъв труд. Има различни а, как да ги да ръка, workshops, а, дейности и като кръжоци дейности. Има дърводелска работилница, има а, бижутерия, където се правят от един специален Пластелин, който бързо се твърдява различни украшения и има такачница. Да, може би. И такачница. Първоначално идеята не е била да ги продават тези неща, но в последствие поради проблема в издръжката на този център, тъй като това е неправителствена организация. Средствата, доколкото знания, които получават от държавата, са изключително минимални. В един момент спонсорите, които предпочитат когато дарят нещо, да видят какво, за какво са дарили. Да има тухла, да има печка, да има. Тоест, тогава, когато трябва да издържаш, да, има, да, да купуваш храна, да, да плащаш ток, да плащаш газ, то тогава вече намирането на средства спонсор, от спонсори е много по-трудно. И те решават да създадат социално предприятие. И сега тук въпрос е, може ли да накараме тези хора да работят и дали трябва да ги накараме те да работят в социалното предприятие. Логиката е, че един економически субект, фирма, която отделно е, юридическо лице, което е собственост на нго на НПО-то, е, извършва стопанска дейност. Те имат градина, където има градинар, няколко градинара, които е, са като консултанти и, и, и надзиратели или, или контролери. Оттам нататък. Тези е, хората, които е, живеят и могат да работят, работят доколкото могат, но идеята е да бъдат привлечени и други хора, които е, да ги наречем са социално слаби, които могат да работят, да произвеждат краставици домати, черри домати, е, джоджен и разни други неща, и хлебарница, в момента почти сме построили хлебарницата, за което доста пари изкачихме, която, които всъщност от продажбата на тези дейности да се финансира първоначално 30% в последствие по-голяма част от издръжката на, на, на този център. Например, говорейки за хлебарницата, идеята е не тези хора да работят, защото за да работиш в хлебарница е необходимо да имаш технологична дисциплина. Там идеята, сметките, които правихме, беше, че трябва да се произвежда минимум 500 хляба на ден за да може да се покриват разходите в определен период от време, да се възвърнат инвестициите и да се започне да се, да се е, навече, да отиват за издрежка. <към> Тези хора не могат да го правят. Което означава, че, примерно, могат да се вземат хор, пенсионери, или могат да се вземат хора, които са в домове, или могат да се вземат хора, които имат друга, друга форма на, на някакви увреждания, на които могат да, бъдат, да, да помагат на, на майстор клебера. Т.е. социалното предприятие, то решава социални проблеми, като това, се държи, като, е, като, като нормален економически към Какви проблеми срещах аз по пътя? Значи, основният проблем, тъй като виждам, че повечето от вас, които имат социални предприятия или мислят за тях, идват от социалната област, а не обратно. Предприимачи, които искат да правят и социална деймоса. Значи, основният проблем е е върху социалната с което разбира се е много хубаво, но това ако няма достатъчно добра насоченост, търсене на експертиза, набавянето на тази експертиза, за това да се направи тази идея, която човека има, да бъде разработена, да се направи бизнес план, да се направи разчет. На това какво трябва да се купи, за колко пари трябва да се купи, след това колко трябва да продаваш, какво трябва да продаваш, как да го маркетираш, на кого да го продаваш, да си направиш предварително поручване на пазара, като направиш хлебарница, има ли на кого да продаваш този клеп? Без това идеята няма да бъде реализирана, тя няма да просъществува. И всъщност до известна степен, примерно, аз се включих в етапа, когато Започнаха да се събират пари за клеварницата. Клеварницата беше само една идея. Срещнахме се на един коктейл и много ми хареса идея. Те казаха, виж, имаме е, е, проект на Nest. Nest е една от най-големите известни организации в света, които помагат на, е, на социални предприятия. Особено на страни от така, не толкова развитие. Макар, че имат и офиси в щатите. Nest Та се регистрирани в Чили, една американка и една чилийка, които наистина са направили много добър модел. И модел много добре работи. Те е, помагат на социалните предприятия да изградат бизнес планове, да направят необходимите анализи и след това пък им дават грантове, дават им финансиране, частично финансиране в продължение на 3 години контролират проекта. За да са сигурни, примерно, като стигнат до определена фаза, изпълнили ли са това, което са включили в проекта, как да им помогнат, за да може те да реализират плана си. Та, казаха ми те, днес имат проект, трябват ни 43 000 евро и стартираме хлебарницата. Искаш ли да ни помогнеш? Аз казах, да, при вас съм. Ваш съм. <laughs> и тогава аз също станах като основен фандрейзър. Човек, който набира средства. Започнахме да се свързвам с различни институции и събрахме средствата за няма и три месеца. Седнахме тогава. Хайде сега да сядаме да направим конкретния проект. Когато седнахме се оказа, че един куп неща, свързани с архитектурни изисквания, хигиени изисквания, тъй като хигиени изисквания за една хлебарница са много тежки. Всъщност дори не са проучени. Оказа се, че някои от предположенията в този бизнес план, те просто не бяха реалистични. Например, идеята беше една от сградите в центъра да бъде трансформирана в Хлебарница. Оказва се, че това не е възможно. Нямаше да получи сертификацията на съответните органи. Тогава започнахме да мислим за нова сграда. Но новата сграда, истин, за нея е необходимо един куп, куп допълнителни одобрения. Оказа се, че новата сграда е много по-скъпа. Тоест от 43 разчетите вече сочат около 150 000 евро. До сега сме изхарчали около 100 000 евро. Около 30 000 някъде сме получили в натура, тъй като имаме много дарители, компании, които ни дариха материали безплатно или с а, значителна отстъпка. И въпреки това не трябват още 25 000 евро, за да може да приключим, да си купим всичко останало, което ни е необходимо за хлеберницата, да купим материали за 3 4 месеца, да назначим хора, за да могат да се обучат, да назначим майстор и да и да почнем да произвеждаме. Такива и друг проблем. Проблема, че човека, който движеше проекта по семейни причини, трябваше да отиде в друг ред и да напусне. Тоест, за другия много важен проблем, това е и въпрос, който винаги едно социално предприятие трябва да, да, да има преди. това е човека, който ръководи проекта. Дали този човек ще е генератор на идеята или ще бъде нет отвън, за да може да реализира проекта, той трябва да е достатъчно наглеждан и достатъчно мотивиран. Мотивиран както като вътрешно възприятие и мотивация. Аз искам да го направя, както съм убеден. Това си ти. И да да да. мотивиран също финансово, защото един човек трябва да може да живее. Трябва да може да живее нормално. Ако той няма финансови средства, както всъщност беше между другото в този проект имаше един период от време, в който ние не давахме достатъчно пари на, на проектния менеджер и, и ги губихме непрекъснато един след друг. Вече трети, трета година не можем да завършим проекта. Та, това е един, един конкретен пример, който споделям с вас. Поздравявам ви, че вие реално с много по-малко по средства, с дарения на мускули и с, с много ентусиазъм сте направили. Това, което обаче а, виждаме, че ние говорим за да кажем един пилот, с 25 35, 40 лябът, на ден Ви не може да се 50 на ден. 50 на ден. 10 пъти по ти проекта. И след това, което искам аз да се споделя че едно нещо... Аз така вече съм човек с история, както казвам, баща ми. Значи uh, всичко започва от малкото и, както казахме, човек е много важен, който ще го ръководи, това. Защото ако той няма представа къде е тръгнал, всеки един от тия проблеми са готови да го завърнат обратно. Нещо, което не ми се случва, аз не знам къде е тръгнал цялата тази работа. Всичко, което е направено тук като технология, защото всичко останало е направено е, на целият екип и всеки има участие в това нещо, но дори и когато имаме парите, дори когато имаме страхотното желание, остава отново доколко да, сме подготвени с това, което сме тръгнали да правим. Защото се оказва наистина, че да направиш ливарница е едно умение, което отдавна е забравено, няма къде да се почепи. И естественият път е да просто да се сблъскаш всеки един от проблемите и да успеш да ги остискаш, за което тогава мога да пострадат целият екип на хледни къщи, защото а, независимо от трудностите успявам. А сега а, отново обаче се ставам зад идеята, че е по-добре да тръгнеш да правиш нещо, колкото и то да изглежда на, на пръв поглед невъзможно, защото повечето ходи неща се случват по този начин. Аз като художник, първо съм почнал с пеклата рисунка и скица, да достигна до да но да едно изучаване нещата. И вярвам, че път е такъв. По-добре да скочим един път напред, отколкото от страх да дърпаме по една крачка се назад. Така че за всеки, който трябва да прави нещо такова, в края на краищата, е един страхотен израз, според мен, който е банален, удоволствието от това, което се случва тук, мисля, че всеки един от нас го споделя. Аз бях въздушен бъл от Бадбеско, от неговия дух, от това, с което той така пламенно говореше какво нещо е хляба, защото той човек, който има обиди. И знае за този дух, който, е, който, е, който, е, който е, всъщност най-накрая е, споходи всички ни, защото да правиш ляп, е, да, хигиена, да, и то е страхот. Не, не особено опасен хляб, това е, нещо, това е култура, която е далеч от съвременните познати, е, аз би ги нарекал, нетехнологични изработки, защото в днешно време всичко, което се предлага на пазара е нетехнологично издържано. То е. Продукт, който не се предлага за да се... То не е крана, а е продукт, който се предлага за да се продава. Uh -huh. Това беше основното, за то, което ние направихме този е хляб е, реален. Защото ние можехме да си караме с идеята за хляба, тя е напълно достатъчна да събира хора. Но както виждаме вече, един реализиран продукт е, успя. Защо да не може? На, може. Значи може, въпросът е. Колко човека искаме да, да издържаме с това степик с депи, сей, хилина, нали? как искаме, за, колко, за какъв период от време в бизнес плана сме заложили развитието. Може, докато, докато се стигне до 20 хляба, ще се избряте още 7-8 години и ще го направим пак, по същия начин бавно, невъзможно, нали? претоварвайте цялата система. Но пак, пак ще кажа това, първо е функцията, нали? първо е функцията, после е формата, функцията определя формата. Тоест, в случая тук това е едно камерно малко нещо, обаче то доказва, че може да се случи. Което накара много хора да повярват, че всъщност нещата не са толкова трудни и така. Ще, да а, да, съм... а, а, е? да, ще има време за въпроси, то ще бъде след презентация. Така, че а, Ако някой иска да коментира нещо, нека да се отиде крашното, да. Да, коментарно. Коментар, коментар. Вие се искам да кески на визия. се извинявам, може ли да ползвам столчето? Да, нямам стърси. Значи аз нямам приобразноване. Мисля, че сте упреквали казусата по економя. Така че сте правят се съсредства. Ето, че имам се цял свър. Ние тръгнахме обратно. обратното. Ние искахме да покажем продукта, който искаме да направим. А сега, мислите ли, че полезно ще се берем пари? Дали, не знам да ли опитам ти. Ще да го опитим да... А, значит, думорам, говоря... по значи, аз държа, нали, занимавал се съборално с къчво. Стои съборално с къчво. Ние направим аз държа, нали, да направим този продукт, който аз мятам, че ще се продавам. Макар и скъп нали, за момента, защото е за бутик. Всяко нещо направено на ръка и всеки, день, всеки ден излиза различен от предния ден. Значи, това е магията на класа. Това е мутината на хлибая. Приятел, Мишо не е хлибак, той е художник, скулптор. <сък> значи хляза си. <сък> аз мисля, че аз го заразвих да прави хляб, защото аз прави в къщата. Но не с клас. Мечки са с клас, но той е много сложен труд да се прави. И в има по по нали прецизността, която аз я е няма. И той надмина глина, ходи на курсори, и той е лицензирал за работа с класове. И, и ние искаме да направим крайния продукт. И тогава да направим пекарни, дали, примерно по нашата штампа, да за този това, което ние искаме, което хората го оценяват, както госпожата е дошла, защото харесва хляба. И по планто крайния, е че идват и други хора, които са го опитали. Значи, че идват се нови нови хора. И опитат и което ние правим. И вече след Туитър. Значи да направим, тъй да, че да, да направим добрия продукт, който казваме скъп е бутикер, ние за всеки, но пък е са признава почти от всички, които са се видели. От тогава да търсим парите, значи, Да, да, да. се да правят неща. И ние от нищо нещо да правим, защото даваме много пари, как? Аз им сметна да ще направят. Да направя, са хреба и витали. Нали каза дай една да фраза. Бага за само частите, както да са изисканията, си има е правят любозавод. <рес> аз съм дали книги италянски за италянския влях, са доста добри. И да, пекарната 856 г. И как е с дърво? Тук не дават дърво да имаш като до гръба, като посудник. А там всичко е направено по дозапасен. Еме музей, еме пекарна И Нали, вие пият и са вашата тази Тоже, да, аз ви да да го споделям като най-добрия да, опит. Да, да, да. Защото в крайна сметка сме тук, за да се опитаме да всеки да научи по нещо от другия. Но нека да се върнем. Говорейки за удовлетворението, говорейки за 7-8 години, говорейки за как с нищо правим нещо, така аз бих Их ви препоръчал да, да не забравяте всъщност каква е целта. Да, разбира се вашето удовлетворение на една група хора, да правите нещо добро, да изградите нещо, да произвеждате 50, може би 200 клява. След, след време ще бъде голямо. Въпросът е за какво сте започнали да го правите. Значи, Първо, едното нещо е каква е целта, социалната дейност, която ви искате да подкрепите. И второто нещо, не забравяйте. Да винаги тези две неща са заедно един много кракър баланс. И второто нещо, средствата, които изкарате, изкарвате, стигат ли ви, за да се самоиздържате и за да издържате социалната дейност, за която всъщност сте създали това предприятие, тази. Така че не забравяйте, това социалното предприятие, то е един крак баланс между економика, между пари. И между това ти да правиш нещата, да използваш цели инструментариум на пазара и на пазарната економика, на економикс. По такъв начин, че да можеш да, да, да се самоиздържаш, да имаш печалба, която да можеш да финансира социалната дейност, която ти се създава. Това е изключително важно. Ако се постави акцента само в едната или само в другата посока, тогава вече говорим за други неща. И смятам, че, и, смятам, че, и смятам, че всъщност това е, е една от трудностите, не казвам проблем, но това е една от трудностите от хората, които идват от, е, от е, е, НПО сектора. От сектора, където те са се грижили, има едно финансиране, което, вероятно, винаги не достига, мислите как да го, как да го добавите по някакъв начин, търсите чрез социално предприятие някакво решение за допълнителни средства. Но това е много важно, много важно. Или, и ако вие разбирате, че вие нямате тези качества или не можете да го направите, по-добре веднага да си вземете човек до вас, който има тези качества и да го направите. И защо смятам, че социалното предприятие е, е много добра форма за решаване на значителни проблеми в обществото. И между другото това се признава... С, е, пяхме, Евгений също беше на една много, е, смятам, важна среща в Страсбург в Европейския парламент. Имаше така, много представители от цял свят, включително от комисари, от Европейския парламент, които потвърдиха, че ролята на социалното предприятие всъщност е много важна в нови економически модел, който Европа иска да създаде. А къв, какъв е проблема на, на, на сегашния економически модел, за който изставим, говорех? И е умейни корпорации, които са фокусирали вниманието върху това да, да, да, генерират, да, да генерират средства, без много да обръщат внимание на хората и на природата. И тези средства, в крайна сметка, те не са за служители, те са за акционерите или мениджърите на малка група хора. Разклонението става все по-голямо, вредата става все по-голяма и всъщност те нямат особен интерес да правят нещо повече, защото ако правят нещо повече, това ще намаляват печалбите. Имаме правителства, част от които са полубанкрутирани, други се чудят по какъв начин да вържат дефицита как да го финансират във времето където разбира се първо, първото нещо, което се съгръщава са социалните дейности. Всичко това, което слушате най-често в Гърция, какво се случва? Намаляват се, дори пенсии се съкрещават. Съкръщава. Съкрещават се хора, т.е. създават се нови социални проблеми. Намаляват се средства за различни социални е, области, дори за хора, които не могат сами да се издържат. Което означава, че трябва да се търси, да търси нов, нов модел неправителствените организации едва, едва ли са по-богати, от по са били това, преди това за да могат да поемат новите проблеми. Тоест идеята е следната. Всички тези три основни досега субекти – правителство, корпорации, неправителствени организации и вече един нов субект – социални предприятия – да участват в създаването постепенно на един нов модел на социална економика, където всеки да поеме, своята тежест в решаването на социалните проблеми. И да се намали риска за економиката и за публичния интерес от, нека да речем, крайното отношение, така, консумативно отношение на, на, на корпорациите. И затова има нови директиви. Значи това говорим от чисто регулативна една точка, за това как се позиционират, що е социално предприятие и нещо много важно е много важно да знаете тези, които искат да правят нещо или който правят. Социалните предприятия в новия финансов период, който от тази година, от 2000 година, ще имат значително повече средства по някои от основните програми, като по двете основни програми, по които ще се финансират тези предприятия, се говори за този 7 годишен период с над 200 милиарда евро разбира се, за цели европейски съюзни, това означава, че ще има много повече европейски програми за финансиране на социални предприятия, отколкото когато и да е било преди това. Проблемът обаче в България какъв е? Проблемът е, че всъщност социалното предприятие, по-скоро говорим за него, много малко съществува. По-скоро смятам, че хората, които говорят за социално предприятие, са повече от тези, които реално управляват или участват в социално предприятие. Тоест, .е. този субект до голяма степен не е Социални предприятия, дефинициите са много широки и все още не е много ясно. До голяма степен също неясни са и всъщност позициите на социалните предприятия. Много хора казват, социалното предприятие трябва да бъде подкрепено от държавата. Трябва да има данъчни, данъчни облегчения. И аз не смятам, че трябва да има данъчни облегчения. Социалното предприятие трябва да бъде защитено от големите корпорации. Защото ти влизаш в тяхната територия. Отпочнеш да правиш трябва клебо и ти влизаш в територията на останалите производители. Разбира се, аз пък съм привържен на една друга теория, която се нарича co Petition. Тоест от една страна кооперираш с когато трябва с останалите участници, а когато е необходимо да нали се конкурираш, но винаги търсиш начин да няма директна, директна конкуренция. Правиш нов продукт, обръщаш се по нов начин към пазара, към хората, които биха купили твой продукт. Но. Това, което според мен е изключително важно, е да има един кратък период от време, защото тези финансови средства са налични. И проблемите са тук и те вероятно само ще растат, те няма да намаляват. Трябва да се изгради, според мен, на, на, на, на нивото на страната като цяло, би казал, ново поколение на но социално предприемачи. Защо аз съм оптимизъм в това отношение? От връзките ми, от контактите ми, особено с младите хора, аз мятам, че младите хора в много по-голяма степен се интересуват от морала, етиката на бизнеса и от това какво купуват, дали това, което купуват, е биологично, дали това, което купуват, има етикета отзад, че е произведено по етичен начин. Знаете, че има един куп международни сертификати за етичен и морален бизнес. И аз мятам, че това е един голям шанс и на социалните предприятия да се разраснат и наистина да бъдат съществен фактор. Защо социалните предприятия също са важни? В днешното време, в което имаме, само в България безработицата сред, сред младите хора под 25 годишна възраст, доколкото знае е над 25%. В страни като Гърция, в, а, и в страни като Испания са над 30%, дори в Испания близо 50%. Тоест, социалното предприятие е един от начините, начин в които младите хора могат да направят собствен бизнес, да се издържат и да бъдат ценни за обществото. Това го видях, виждам на много места, съм го виждал, има много интересни инициативи по света. Ще видявам, например, един... В фамилия бяхме миналата година и се с много представители на социални предприятия и едно ми направи много силно впечатление. Една много така достолетна дама ни разказа как нейното социално предприятие Продава обучение на корпоративни, на, на корпоративни менеджери в големи компании как да бъдат добри дарители и как да могат да управляват социални проекти. Так, представете си, аз съм, да речем, изпълнителният директор на DSGAR. И аз много искам да работя с обществото. И искам да се включа в трябвана да управлявам или да бъда консултант на социалното предприятие и аз в рамките на две години да ви помогна от 30% да издържате 70% или 100% от, от, от хората си. Аз обаче не знам как да го направя. Аз цял живот съм правил нещо друго. Когато аз отивам в това социално предприятие, плащам си, те ме учат, за да мога аз да отида и да бъда доброволец. Уникално. Значи годишния им, вярно, че там говорим за друга среда, за друго ниво, Ани говорихме си за това, че те даряват. Например, само за така любопитен факт, всяка една година в Великобритания, частните лица от частните лица, нас даряват общо 28 милиарда лири стерлинги всяка година. Значи това е повече от брутния вътрешен продукт на България частните лица в Великобритания. В Великобритания и щатите, дори на годините на кризата, даренията, които се получават от корпорации и частни лица, представляват от 3 до 4% от брутния вътрешен продукт на тези страни. Брудният вътрешен продукт на Великобритания е около 1,5-2 трилиона евро, а пък на щатите е над 12 трилиона долара. Значи, Представете си за какви огромни пари става въпроса. Връщайки се към социалните предприятия, аз мятам, че е, това е голяма възможност, чудесна възможност на хората, които искат да направят нещо за обществото, които дори търсят работа, ако искате, е, или хората, които имат е, известен е, опит е, в това да правят бизнес или да работят в компания, те могат да го направят. Това е един, един чудесен, един чудесен е, модел, в, в правенето на подобни неща. Um... Само една мейка сня. Да. Значи, представяме Бай Стефан, това е основни, един от основните двигатели на хлебата пеща. Той създава пеща, която е от тях. Създателят има пеща и браво, Бай Стефан. <ръпът> <ръпът> и сега работят мобилна пеща, която да може да се пренася <ръпът> и да генерира толкова трайна му. Ще ви дам само още един интересен пример. Преди години учих в, в един университет в Штатите и там бях впечатлено, имахме такъв казус който учихме за социална економика, в който се разказваше за едно много интересно и успешно социално предприятие в Кения и Танзания. Два млади хора, един е и други е американец, и двамата не искат да работят в профилния сектор, инвестиционни банки, искат да работят и да правят нещо добро за хората, но много инициативни, с контакти. Решават да отидат в Кения и да се опитат да дадат инструмент на хората да се самоиздържат. Значи къв е проблема в Кения, Танзания, въобще тази инкториална е Африка, че е много сухо. безработицата е много голяма, хората бедстват и такво решават след определени проучвания. Решават да започнат производството на помпи, които са мобилни помпи. Там водата да се оказва, че до 10 метра може да се, да, да се пробие сонда и да се изкара вода. И те произвеждат сонди с определен дебит, така че хората не могат да си позволят семействата да я купят на изплащане. Хората я купуват, те дори може да я сложиш на колелото и да си я в вкъщи. Жените, които обикновено гледат семействата, взимат помпата, отиват на мястото, което. Притежават, или е дадено от местната община, поливят, произвеждат количества, които са достатъчни, за да отглеждат семействата си и да продават. И те успяват да помогнат на, за няколко години на 200 000 семейства само в Охияния, да се издържат, да увеличат доходица, това не е доказано и определена статистика, и да направят собствен бизнес. И толкова стават популярни, че правят нова фабрика в Танзания, а в последствие, в Китай и ги купува един голям китайски концерт. Така че ето един конкретен пример за това как може да направиш нещо за обществото. Като това нещо, се самоиздържа той, и на всички елементи на, една, на един економически събект, на една успешна фирма. И сега, за да завършим, защото не искам да, да, да отегчавам, самите социални предприятия са много нови като, като, като логика, като, като начин на правене. Мисля, иска си да споделя с вас основните неща, които като значимо са, са, са важни в, в това, в създаването на едно социално предприятие. Първото важно нещо е това, което ти казваш и което Мишел, виж, се казваше да, и Мишел казва, трябва да имаш сърцето си идеята, трябва да е в теб. Ти трябва да вярваш в нея, да поемеш съответния риск. И да направиш всичко възможно, за да реализириш. обеден съм, че когато вярваш и си силно мотивиран и гориш в това, което правиш, това почва да се случва. Стига само да, да, да си подготвя, да не се хвърлиш без да можеш да плуваш. Все пак да може да плуваш. Второто важно нещо е да не забравяме. За да можем да, да знаем къде искаме да отидем, е, както казва и Мишо, аз да знаем къде искам да отидем, трябва да има план. Този план трябва макар и той, този план да, да има много условности. А ни, ние не знаем какво утре ще се случи, така може да до 5 години. Но е изключително важно ние в нашите мечти, в нашата посока, която слагаме и да я изложим на лист хартия, не само да преспиваме и на другия ден да казваме това е нова план, но следващия ден този план вече е различен. При смисълта ни през ума ни минават хиляди мисли, те се променят, забравяме, така че е много важно да бъде да поставен върху лист хартия. Когато вие нещо във вашия личен план поставите да върху лист хартия, става почти задължително за вас. Категориятостта да го изпълните и да го постигнете е много по-голямо отколкото колкото е класално съзнанието. Този план трябва да е колкото се може по-добре направен, задължително да се започне с анализ на всъщност това, което искате да правите, да продавате. Има ли, може да бъде продаваемо? Може ли да продавате хълдилници на ескимосите? Можеш бе? Сигурно може. в бизнес, да. Нали, може да сме много-много иновативните, да е нещо, което наистина може да бъде продавано и да бъде успешно, или нали, поне вероятността да е достатъчно голяма. След което да всички останали допускания, какво точно ще правим с колко хора, откъде ще се финансираме, колко хляба са ни необходими, за да може да си покрием необходимите разходи, какви машини, какви хора ще са ни необходими, всички тези неща трябва да бъдат сложени на лист хартия като график и от тук нататък като финансови прогнози. Това е единственият начин, за да може, при който и да отидете да ви финансира. Било то европейска програма, било то частен инвеститор, било то банка, Винаги, винаги ще получите такива въпроси. Ви да вида бизнес плана, искам да видя да внащата прогноз на парични потоци. Това са много важни неща. И аз смятам, че все повече има хора, които да, да предоставят така, такива услуги. Сигурен съм, че има и доброволци, които могат да го правят разумни, Хора, които учат, дори студенти, които учат в университетите, но това е изключително важно. Тук пак би казал, че много, много важно, да ни кажа, най-важното е в крайна сметка след като имаме идеята и плана да го реализираме. Значи може да имаме хиляди добри идеи, но в крайна сметка да го направим. В крайна сметка това се случи, направим едно и направим две и три. Това е един от начините, да не изпълняваме всички изисквания намираме начин да ги се обиколим, но рано или късно те ще, се... ще дойдат. Така че въпросът е, може би, да се мисли и за това. Разраствайки бизнеса, рано или късно това влиза вече в съвсем друга зона, в съвсем друга категория. Трябва да се мислим в тази посока. А, и а, нещо, което так отново искам да повторя накрая е да не забравяме за какво е създавано предприятието. Едната му а, причина за създаването това е, да подкрепи определена социална кауза и второто е то да може да се самоиздържа. И ако това е предприятието, което аз създавам, с да издържам семейството, то да може да издържа и моето семейство. Така че аз лично съм много голям привърженик и така човек, който вярва в социалното предприятие. Честно казано малко, малко примери. Доколкото съм се срещал с хора, виждам положителни изградени от началото до края примери в България. Да не кажа, че почти не съм виждал. Вие сте прекрасен пример хлябната къща в това, че сте започнали. Просто ще трябва да продължите по начин, по който да бъдете трайни, устойчиви, да, изпълнят, да изпълнявате издълженията си, плановете си по отношение на социалната вирони и да намерите начин, в който да се самофинансирате. Така че това е което исках да ми кажа и предлагам да дискутирате тези неща. Значи бизнес плана, значито е нещо за цял свят. За нека проект. Ние в момента не сме писали бизнес, план за да го направим. Значи казваме не. го всеки ден. Не, не, не. не. по стандарт. Значи ние казахме ще правим тук така. да разширим, да има къде да Долу няма да се събиране. Нямаше възможност да направим биреш. Идеята не беше така. Какво да правим? Ще правим хляб, защото гепнати <същ> ще правим хляб. Значи няма. Значи, каквото ги изкарали нали, в случая, в момента искаме да стабилизираме продукта, той което ще го представим като продукт. Значи, ако занесе пак, аз нося фляк, какво е да взема мръщното, 100 км да му земя, чисто гарантирано качество, естествено, без всеки е, е за механи. Аз нося хляб на горите, да, които правят хляб. Имат кръгозавод, имат мелница затворен цикъл. И те се радват, че нашия хляб е в светлини години на Техните експлуатации са рола. Собственика ни съдейства, значи те анализират с затворен който е очарован от дейността ни. Той казва, аз правя с трима човека, 3 хляба, вика с 2 човека, правите 30, но... Че В момента, значи, той е платено и е всичко от проект, който е спечен, нали? Тук няма ни... Значи, ни тръгваме по, по съвсем друга логика или там, нали, на бизнеса, защото едно социално предприятие, не може да стане бизнес. Значи, този продукт, който го правим, ако излезе на пазара, се ние ще го правим. Значи, той определени е хора, които ще го купят. го примерно, са 350-ни човека. Да, слойка анализа, да, че... да, да, нали, потенциален пазар. Конкуренция имаме, само че продукт, на който ни правим, го няма. Значи, римът сега, 12 лия са продава килограма. Вие али сте от към не след, това няма, тако е живърто не е. Значи, Лимец. продават много фирми, които в момента е... Не искам само да кажа, че... Значи, нашата... нашата лошка е за Значи, вие сте учили повече от мен. Аз съм средно образование, бизнес курс съм изкарал като безработен Са ми долу горе. три месеца, където имам сертификат. за малък към възраст, този няма значение. И... Значи не искам, аз специално искам да покажем продукта, доброто качество, добрия продукт, да го стабилизираме като, като цяло и евентуално да направим търгови, 600 хиляди, 100 хиляди, 100 хиляди, продукт. хиляди, значи 100 изучавам, купувам хиляди, 100 хиляди, 100 хиляди, 100 и е печен на жарала пеш. Или канана, както я е. казват, нали много хора се бъркат. Жарала пеш е пришла с дърва. Ето, работата, която и хвърляне на клев. И изгледа е глада на Значи не пускам стандартите, които ви казват и бизнес бизнес план. Забравете стандартите, аз не говоря за стандарти. Не за стандартите. Не са един такъв клев на човек, който при е, трябва ли брашно. А, а, и го носим, той го пита и казва, да, е купарът, не жито. 305 350 клажите не ги бърка и ръцете за да разбля с път. И го дарява. Значи ми е от годината така почна с 300 кг. жито мишо. Аз го завяза с вълта, смелни са да го смелим. Разходите бяха за моя сметка, къде там няма за че начи неща, аз не ги смятам. И Тръгнахме с това нещо. е като основен оборотен капитал. Наши пари няма. За оборотния капитал. Тези, които искат да това, че ние... Нашите пари, които разбиват наши по обратния път. не е ясно, да стане още ясно, още преди това. Да, но, това, което се опитваме да на, на, на ни се пак да си изясним, а, е, че. А, за, за какъв субект говорим? Говорим за постигането на цел социално предприятие. Говорим за неговото издържане, това, което разбрах аз от цялото нещо, че всъщност нашия единствен проблем в момента, който предстои като това място е възможността да погледнем от другата гледна точка, която е на финансист, защото ние до тук правим с много дух, с много желание, с умение и така нататък. Но, за да може това да има устойчивост и бързи резултати, аз това преди малко казах, пред, ние сме го тръгнали така доста е, с ентусиазъм, но в този свят има малко ентусиазъм. И другото нещо, което искам аз да, да кажа е групата, за която го правя. Сега, има един въпрос, който аз искам да дискутирам тук сред всички вас и то е доколко те са мотивирани. Понеже има хора, които работят с тях всеки ден. Доколко всяка една от тези групи е мотивирана, защото аз искам да го направя за тях. Те искат ли аз да го направя за тях? Това е основният проблем, според мен, който трябва да дискутираме днес, защото аз за сега. В момента децата са сираци, имат желание, което аз съм продил в тях. Лично съм използвал целият си периодически опит, за да внуша в тях желанието те да разберат какво е да е самостоятелен, да имаш професия, да имаш занят, който е уникален и как той те поставя в обществото в една друга позиция. Дали? И те тук са с мен, аз съм викам, ще ме направя вишисти, защото това е един занят, който е вижте, уташ в гляба, както казва Бадвеско. И те, ако го научат, ще са деца, които не само, че ще са различни от другите си раци, те ще са различни от много други деца, които не могат да се завържат обувките в нещо време, защото ги виждаме по какъв начин живеят. И ние също сме проблем за този начин на живот на тези деца. И тук всъщност, като даваме в пример нали, с тези групи, а, нали, това казвам аз. Къде е тази мотивация? Има ли е в тях? Ще може ли те да намотивират ние да, да стискаме цялото нещо, защото правим за тях? Или, э, смятам, че от тяхна страна има малко повече желание, ако успеем и бизнеса да, да, да привлечем, понеже аз имам э, много ясна представа, как се случва всъщност, э, как, какви са интереси на корпоративния бизнес, всъщност това ми да, аз да се изхваля, дипломата ми работа беше скулптурата Корпорация, която е така един портик на Майкъл Мур, който пише за тази корпорация. Така, общо взето какво правят корпорациите, какво е, е животната корпорация, и инструменти, какви интереси отслужват. Нали? И от там датък дредният бизнес, защо замира? Именно заради интересите на корпорацията, защо градовете като габро, в които няма атрактивни бизнеси, имат нужда от тях, за да може средният бизнес да се превърне в нещо атрактивно, както при нас. Затова и аз обобщих много, много така крайни нещата, на като, като нареках нашия пекар, обществен пекар. Обществен значи милтраково обществото. Така аз реших, че ако имам една среда, ако започна с гражданите на средата, т.е. да привличам личности, хора, в които имат този интерес, който имам и аз, вече една среда е по-силна от един човек. И т.е. ако, ако, да, ако намери това искам да кажа, значи мен мотивират идва тук хора, които са среда. Да, а сега, нека да оформим така дискусия така като дискусия. А, значи, в момента е времето за въпроси, конкретни точни и ясни въпроси към господин Гюлев и в проекта за мен за въпрос, пояснение по крепостта? Е, аз предлагаме коментарите много вяржа, да са много ваде, защото са част да, от това. Да, да, да бъдем а, в рамките да. на. Добре, дати и сте наша да аз имам въпрос? Аз има въпрос, конкретно за да. връзката между социалното предприятие и бизнеса, по-големия бизнес, който е да кажем стандартно бизнес. Какви варианти има, според теб за партньорство между двете? Защото кратко дискутирахме с теб, че има вариант, примерно, а, от бизнеса да има социални инвеститори от социалното предприятие. Тази дума в България не много хора я знаят. Примерно, да разкажеш какво ти виждаш като социален инвеститор а, и какви може би модели. Всяко едно от предприятията, които се опитваме нещо да направим, дали да продаваме сапуни, хляб, сувенири и така нататък. Примерно, бихме могли да привлечем някакви социални инвеститори, но как да го правим? Какво може би е като нещо като модел? Аз мисля, че има една идея, която много ми харесва на мен и може би е хубаво често тук. А, тя може да се реализира частично в камерова. Зная, че а, има редица фирми, които ръководителите им са отговорни горе. И искат да правят нещо. И правят. А, аз смятам, че ако а, някои компании, които... А, може би знаят какво е социално предприятие или пък бъдат достатъчно добре информирани за това, те могат да партнират с или стартиращо или съществуващо социално предприятие, като дадат финансиране, според мен финансирането ще е символично и сравнително малко, но дадат и много експертиза и партньорство в развитието и създаването на едно такова предприятие. Например, със сигурност една, едно по-голямо предприятие с 500, с 1000 души, да не говорим с по-голям персонал, има най-различни специалисти. Има и счетоводители, финансисти, и маркетинг хора, и продавачи, които могат да, да помогнат на едно социално предприятие да направи бизнес план, да може да прекрача финансиране, да направи необходимия начин по който да се, да се инвестира това, това на, на необходимите първоначални дейности и да помогне да, си, да, да се маркетира продукта и да помогне след това за разрастване и установяване на компанията. Това се прави посвятено, т.е. има нещо като осиновяване да го наречем. Представете си, да, аз не знам кое е най голямото предприятие в, в, в, в, в. Ей, от най-големите. Един от най-големите. Ти го с е? Ти си стала гавава, ти си Не, ти за вас. за вас? Защо го <съпът> защо хлебозавода? Защо Хлебо Завода? Това е един е добър вариант. Защо Хлебо завода да не стане, примерно? Но, как значи ние искам да е оставя конкуренция? Масами ти казваме, че Но, е не произвеждате, а, а, а не произвеждате различен хляб. Вие произвеждате различен Значи Завода може да ви помогне на вас. Разбира се, трябва да намерите формата. За това скайбър предпринимателството. Предприемачеството означава трябва да сте креативни. Трябва да използвате по креативен начин познанието си за пазара, така че да може да си продадете продукта, който да не вреди на хората и да им помага и с парите да се издържате и да помогнете за решаването на социален проблем. Да назначите си рации, да помогнете за неща, които да развиете идеята за хлебната къща и така нататък. Защо това примерно не се случи? И е. аз смятам, че това е много интересно Едно такова клебозавод, какво да направи? Не, нека срещу защото заводът да стане. Да да Няма да да да към... законна да да база да, да, да изкараме хляба от тук, да го изкараме извън да тази не не казваш как е. да се проблемите. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. да. Да, да. Да, Значи ние за това ниша, една ниша. Да, за да класа. реши Значи поле моя анализ спецам направих. Значи това е за средна класах това рядко за да се продава. Значи говорим за за средното ниво. И я Това е въпрос за как клебозаводът не е да конкуренция, вижда конкуренция Няма Добре. Но а, Три, кайф. Кайф. може да не е може да е да, кайф. Да, кайф. Защо аз смятам, че това е много ценно? Защо смятам, че е много ценно? Защото от една страна вие ще включите. значи аз съм в корпорация и трябва да кажа, че много от хората в Плутани да искат да бъдат доброволц Искат да направят нещо за другите хора. Т.е. ти можеш да мотивираш тези хора, като им позволиш те да работят в изграждането на едно предприятие и на това, ако ти работиш за едно частно предприятие, ще се развиеш и самия ти. Ти ще изградиш умения, ако примерно щетеводител на завод Хикс или на предприятие Хикс или туристическа агенция Y работи за едно цяло предприятие, той също ще изгради определени умения. Тоест, ти мотивираш хората си, ти правиш нещо добро за обществото yeah. и създаваш траен модел. Иначе какво правиш? Какво правят обикновено компании? Те даряват. Аз дарявам за коледа. Аз дарявам за изграждането, което разбира се не може да го избегнем. Има неща, които и хора, социални групи, които. <съпълнят> Те са да се само Но това е, ти създаваш траен модел. Този траен модел, както се казва, научи как да ловя риба, не му дава рибата. Не? Това, е, това е смисъл. Създай трайен yeah. модел. И от тук нататък да си. Да се за 100 такива предприятия и то местни, да се реши проблема с, примерно, с а, а, заетостта в село Хикс, в а, град Y. Не? Решаването на някакъв локален проблем. Yeah. Да, на някакъв локален проблем. И едно по едно, когато започнат тези неща да се решават, да се развиват, според мен този ще има ефекта и на снежната топка. но трябва да се започне с цялата предприятия с още доста неизвестни. Те са нали, животно, което е почти непознато. Да, Силно хибридно. Това да, имаме коментарите. Това да. имаме много заинтересована и от една-две години така си боря хъл казано. Какво да. може да се направи, какъв продукт или каква услуга, защото може да бъде също и услуга, която е. Но трябва да имам и съдействие, може би, на община. са един два пъти, чут, които истик са за пералния. И тази пералня да го случва така. Защото нашите болници трябва да се пере от някой другой, значи трябва да имаме малко помощ от тях. И на всяка да ни казват, не няма стане, не може да се издържа. Имам идея, имам инициатива, имам познание, нали, как се прави бизнес, как се организира, как се работи. И просто съм много заинтересована, много не виждам моделата, като ще бъде, защото навсякъде не са някакси, ари финансирането прече намерим барката си за добър бизнес план. Но трябва да имаме общество. Например, защо и е път Косач от Бургас и поддържат нашия работа. Това обществената поръчка, закон за обществените поръчки, те не си вършат дори работата, не ви харесва как работят да през скруп за грош. Не знам дали се изпълнявате договора, дали някои след как се изпълняват тия договори. Защо ние не го правим? Защо ние не го си Защо не е кооператива на месените хора, като една етима от гражданство? Тя ще се съгрижа за нашия а, град, тя да. ще го правим качествено, тя реагираме на време при тия отиваме през месеца един път, ние посиме месеца два пъти. А знаете трябва да следва. Е, да, това се намалява. Да, да, да. Да, защото да. са, само да кажа относно другата фирма за костенен. И начехме. Постеротерапия, Цяла зима, имахме дърва в нейшем момчетата, бяха стотък с приятели. Освен че режех и чистиха Японите от дърветата, те ги носеха тук и могавам по-вътрето, като са по-вътрето, като са по-вътрето, като са по да ги пращат. Тя казва, това не е наистина и работата не е казват. Същност, за първ път виждам Габро аранжиране на парк от пейзажист, който учи това нещо. Не знам колко фирми има в България. Гардланд е една от фирмите, които с добри си чест печелят конкурсите не ги защитавам го за са цяло беще да да да да да да да линия, да да да да да да да Намират решението да заобиколят проблемите. Нека ви да кажат, аби имам проблем, не можем да го. Да може. да. А това модел, между другото, за, за пренебрегване в болниците. Може да, да намерим много модели по света. Особено в Харвия. Аз не знам. Аз ще, ме, ще говоря за пералната. Аз е съсипал пералната да, регулирана. Да Имах идеята да го направя. Имах е, с всички неща да ми я продадат която и на общината, семейната била на областта, както другата на общината и такива врътки и се говори за един пари, има човек, който може да я е говори Само че въпросът става до парите и до съдействието на критицата или там общински съвет, както виждате, няма никога от общината, те не се интересуват от нас, само говорят президента да меси тук. Сега, социално предприятие, бившите кооперации на слепите дотираните производства, значи го има как понятие в економиката. Бизнеса на времето. Има и ефичери шукет му трябва да ги И той няма да го направи. Просто не е рин Баши трябва да го направи. Нали? Говоря по принцип. И той дава от другата да печалба и издържа този продукт, който му трябва. И го дава на този социално предприятие да го прави. Нали? Той дотира един вид значи доплаща за круди, защото половина стотинка едно етикети, колкото етикети ще ще направи. Примерно говоря. Значи, Бизнесът там, моят да дотира такива и производства, отива в цяло предприятие и значи, да подмър. Примерно тук в пекарната. Ако от трима човека един му заплаща заплатата от корпоративния бизнес, нали, не е дарение, нали, да го вземеш да го изконсумираш, както нали, казвате, а да, дори и да си го изкара да работи. И да принесе към продукта, например, на една фаркал като импулс. Мой да издържи една бройка до 50 лет заплата, примерно, ако говорим, осигуровки, дори са сметки, или 3-4 корпоративни бизнеса да издържат една бройка от сераци, нали? което на нас ни страхотна помощ. Нали? И по този начин мой да стане. Обаче ти трябва да изискаш от този човек, който го обучаш при нас, съм заинтересувал, пищали за пицариите. В България няма кой да, да, да научи и да ти даде сертификат за пищар. Това е мали така. Значи той прави пещи. Аз ги научих как да опалват пещи, защото нямат. Не, не знаят за какво става. И, и намерихме в няколко 400 часа обучение да станеш пищар-пицар. Значи пищарството и пицарството са две различни неща. Един е прави пищ. А другия прави Добре, да. И, и Искъде да кажа, че социално предприятие е дотирано производство. Така че там не може да печелиш от продукта, който правиш. А, а, просто... Несандартна... Не, за... не, не казваме да казваме, а ние не говорим за този тип социални предприятия. Ние говорим за унези, които се създават Добре. и трябва да се самоиздържат. Значи това е да възможност. Дайте ли приятели от вечни продукти? Кажете ли нещо повече? Успешно, пият, това Миша това, ще ви кажа, като... например, много интересен бизнес, който всъщност оживява е, една цяла община в Англия. М -м -м. А, производство на бельо. Тези хора са толкова иновативни, бизнеса им е, вече говорим за няколко милиона бизнес, и толкова голям, че те успяват в Англия да, да съберат, да генерират значителни количества средства, осигуряват а, работа и поминък. Значителна част от средствата, които изкарват, се влагат в инфраструктура и решава на решаване на проблеми в общината. И това е един, така, един от имплематичните социални бизнеси в, в, в Великобритания. Ще ви дам още малко статистика, само за да не се отчаяваме, че нещата не се случват тук, но че някъде са се случили на света и това е един добър модел. В Великобритания има, за мен това е друга много важна стъпка, е да има асоциация, но много действена, управлявана отново свестен човек, инициативен човек с контакти, в, включително в правителството, на социалните предприятия. Значи имахме среща с този същия човек в Англия, казва се Social Enterprise UK. и. Uh, в Великобритания има е над 800 хиляди социални предприятия. 800 хиляди. И те социалните предприятия, значи в България, мисля, че работещите предприятия са около 230 хиляди. Работещите в Потърговския документ са Пътво... 1 милион. Пътво... Аз си представяте за какво става въпрос. И те генерират около 5% от брутния вътрешен продукт на Великобритания. Тук говорим, вероятно, за. 100% е от, на Великобритания. Тоест, нещата се случват, те реално се случват. И там няма, например, там няма данъчни облегчения. Но там има нещо друго. Там има един закон, който беше прокаран преди няколко години, който при обществените поръчки, които в Великобритания на годишна база са 158 милиарда лири беше, Те казват така. Не, не, не им е пазани. Пазани, но те казват следното. При обществени поръчки трябва да се вземат предвид минимум две условия. Едното условие са цените, а второто условие да се докаже, че е, се, е, че е в полза на обществото. Че дейността и начина по който се извършва дейността е в полза на обществото. Тоест, е, дава се възможност на социалните предприятия да имат равни права с корпорациите или корпорациите да се сравняват по отношение на приноса за обществото с социалните предприятия. Точно да има, както перал иначе... на нали, пера на гарантирам пана само болница за те, да. нали, както ни го каже, моите идея, ви ще Значи моя да говорим до нещо, но трябва и още начина. Това... Ще ви дам първият пример, понеже започвам работа в един инвестиционен фонд. А, обсъщаме, например, в момента един проект, който е много интересен. Който е за производство на високотехнологичен компонент за протези. Да. Когато кръка отдолу е, е отрязан в света, има около 30 милиона души с отрязани долни краици. И се очаква, че заради бума на сърдечно-съдови заболявания, диабет, този брой много бързо ще нарасне. Някои оценки са изключително стряскащи, че в на. Че в рамките на 10 години броя на хората са ампотирани и ще нарасне 5 пъти. Дано да не е така. Но тези хора, използвайки съвременни технологии, те стигат до модел на производство на определен компонент, който е изключително важен бързо и удобно да се използват и да започнат хората да е Три пъти по-ефтино и два пъти по-бързо. И всъщност. Ние като инвестиционен фронт, умисляме да, да инвестираме, така че да започне компания да реално произвежда. Това е един от въпросите на Надя, примерно за социалните инвеститори. Как да, да набереш средства? Ето, това е друг пример за социално предприятие. А социално предприятие може да произвежда продукти, стока и услуга също. Разбира се, това е срещу, да бъдам, да да се върна. Да да предприятие, какво кое... всъщност ще бъде социалното предприятие, в което един побилогър ще се преработва не. А, Значи, първо. Това, да... срещу... това, че е бъдеш проект, нали, не е да. значи, на специалите. Значи, четири вече са налични. От 5 метра на метър нещо. В малко Значи, Значи, социално предприятие, ние поне аз разбирам предприятие, кое е на печене, и си както акантно, така и за природата. Mm -hmm. значи, това, което искаме ние да направим е първо да запазим този, да помогнем за запазване на дълнотост ръстите на да вид, който ми кажа. Какво точно справите разсадник? Не преработите растения? Разсадник, значи разлад... ще имаме две, две линии на, на бизнеса. Единият ще бъдат дървета, които са фиданти, които ще се придават и ще се засаждат и другото е продажбата на листа, които листата са източника за всъщност тези добавки и лекарства, които са зарешиляване на поводносните съдове. Бих искала да добавя нещо за обществено опералнение, понеже няколко пъти е става се економерно на това. А, наистина а, мога да дам контакти на организацията, която от години успешно прави това в Плевен. Ако Вие сте... Пример имаме самотати, може дам да интерес, няко... се върху. Просто така, примерно, по-скоро моя интерес, изявам се, че прикъсваме и насочен okay. към обвиждането на възрастните хора, защото в България нямам нито домове, нито имаме, и де социален патронар. Поне да работя с възрастни хора, виждам колко хора имат. Имахме един потребител, който беше паднал отстоя, ще ще типеди с инсулт, поживял човека, но просто има нужда от такава услуга, която не се грижица. Казвам, че въпросилната в реалния със съмно сега предприятия, което си вържава. Да, средствата да. и печели добре, в конкретно излуча в премен средствата с жени претърпели да. насилия. Веднага мога да дадам. Да. Значи, аз искам само да вметна, понеже споменахме Англия нали, и България. Значи, Англия все пак се е еклонялна държава и с момента се е еклонялна държава. Решите на това, че е еклонялна роди. От там нататък те може да си позволят да плащат по някакви 4 е паунда пенсии, т.е. дори покупателна способност, може да се направи в България, Тъй като ние сме колония, по-скоро, колкото колонява ja. ja. so... nee, тъка... държава. Не, нямаме традиция така. Нещата са различни. Там е да съвсем да различно. И моля, да вземем доброто от тях. Неже а... представителя на единствените реално бизнес-мислящи бизнес хора в тази група, си трябва Аз само исках да разберим, да, че, да че да всъщност да, предлагам наистина, като съвсем реални стъпки след тази среща и събраме контактите на всички, да. можем да. да съберем, сега, се надявам, че да съберем конкретни идеи, които поиска да разбие. И може наистина, ето примерно, ние за сляп можем да направим една връзка с любозавода чрез вас. Една пърна okay, да среща. Зрение, те е на това сбръжение. А, задръжение. значи някоито е са сега сега много малко от е съвсем много. Може просто да това, прави. Е... може да, да, може да ни прави. тези, които са чрезвене. Да, за сега е само галкото. е за няколко месеца. Да, да, да. съвсем месеца. Прекрасно, се, че в бъдеще ще се разрасте. Ще го поканим тук, за да дискусирате, нали, бизнес. Да кажат, че много става. Наистина е хубаво, защото това е една хубава нова инициатива за дружението, в приположение, че е младо. Наистина това ще му даде огромна добавена стоеност. Ние наистина нямаме тези бизнес учени. Не мислим по този начин и дори просто като консултации, това, което наричат коучинг в днешно време, биха били много полезни с един-два часа в месеца, да. дори за това става въпрос. Така че просто едно мържаване между нас. Снявам, че една наукова конкретна стъпка, която направим след тази среща, като, а вече ние самите е хубаво да се организираме като асоциация за лобиране на общината му. Общината трябва наистина да ни стане партньор. Колкото повече сме, толкова повече имаме шанс на една среща, ако не отида, един, отида 10 човека в кметицата има съвсем друга тежест. А, така че нека продължим бизнес, община, неправителствен сектор, тази тройка наистина да я развие максимално. А, това си пожелаваме и ние само да ви кажем, че предлагаме една услуга към а, фирми, която може някои други вас да се замислят за някакъв такъв иновативен тип, тип team building, ние го правим чрез хляб. Наричаме компред building. Ви правили за 7 компании, така че може да предлагаме на фирмите конкретни услуги, интересни неща, конкретни продукти, примерно сапуни за техния офис да са от вас, хляба за закуската и понякога да е от нас. Просто смятам, че много различки неща, okay. които са съвсем...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 и защо да, да не го направим? Както сега, за да се правят, да, да не го направят лицата, да не го служат. Това са пакетните суди е много важно, защото наистина колкото повече от нас се обедини, може да да направим такива пакети с а, сувенири или нещо такова, направено си го с полухляда. Подарък, примерно за Коледа, да се организираме, имаме достатъчно време до декември да си направим ни подарък. Ръждество, е, ние такива идеи започваме да замислиме. За да ни има, разбира се, време. <съкъл> но Рождество обикновено всички искат подаръци и да ги предложим пред общината да ги помолим за една маса штанка. Е, такива малки неща. затова това ме тези пакетни услуги, да си помислим всички ние какви неща произвеждаме, за да обединим усилия за неговите пакети. Това, което в момента, между другото, правим, ще го да правим в този формат. Воля от кафе, но не, няма нужда от него. Затова направо сега. Ако имате и конкретни идеи, дайте. Или въпроси, продължаваме. Интересно е да чуя вашето становище относно това, ако има закон за социалното предприятие в България, приоръкните процеса за развитие на социалното предприятие. Чух вашето становище относно данъчните обречения. Може би могъл да ги направя по-видимо. Аз не съм голям привърженик на регулациите и те могат да бъдат прекалено регулирани да бъдат като ограничител. А, но могат да ги направят видими. Според мен а, това, което са направили гличаните е много добре, за да не за да бъдат задушавани от а, големите компании, защото отново това е свободен пазара, те са свободни играчи на пазара, и то може би да е най -подготови. И според мен. Един такъв равен старт, който, мислете, ако също правителството има една такава задача не само да мисли как да облегчи бюджета, но да и стимулира компаниите да бъдат социално отговорни, а, нали, това е една друга огромна крачка, като, ако искате, като стандарт, като култура в изграждане на обществени отношения. Аз бях впечатлен миналата година временото правителство на Райков. Райков беше първия министър-председател, който. Макар и малко хаотично, и така и малко дори част от големите компании, шаховете им дори го подиграваха. И той каза, големите компании, кажете как може да помогнете на обществото, как може всички заедно от на обществото. Той беше първият министър-председател, който постави въпрос по такъв начин. Смятам, че има крачки в тази посолка, защото в, в почти всички европейски страни това се случва. Не случайно ми каза за Страсбург, защото означава, че това вече е норма в Европейския съюз, а ние видяхи, част от Европейския съюз, като много неща ще ни се случат. Нали? Ние няма да ги направим, те ще ни се случат. Така че добре да бъдем подготвени, за да можем да усвоим средствата по най-добрия начин. Отколкото нали, да бъдат връзнати дори да и да бъдат спрени фондовете, <laughs> както било най-малшия вариант. фонд за администрационната или не, не, мога опитам, дали ще в България, дали за България става дума за цяло. Инвестиционни фондове за много, зависи от основни много, за много, за много, за много, за много, за много, за много, за много, за за много, за за за много, си много, за много, за много, за много, за много, за много, за за много, за много, за много, за на вратата и ще ти влези въпред, до горе и оттам ще излези по голяма като пазар. Иднайки е перфектното и нещо, значи тия деца, са съм те съдвали така, значи тук където са направили страхотно и като продукт. Значи за липир по едно магниче, не знам, колко където струе да го отличи, значи за средна литилци, които има деца от тях ще го направя, сигурен съм, а лична и ще стави правилен продукт. Значи, малки, иновативни. Аз това на писата услуги Една цена няма измислена цена. Значи тя винаги цената излиза плюс печалта. Значи, крайната цена е yeah. пазарата. Uh -huh. Значи всяка една цена си има разходи, там всичко калкулирано, накрая излиза цената, ами тогава ако сме измислена цена и, и нали, 30% печал. То там то и са тези неща. Така, 12-1 кг. Кой може да си го позволи? Uh -huh. Какво имавате? Значи какъв и да е лимеца? трябва да е раса на луната. Принципът е единеца, аз съм. Не, не, говоря по принципът глупав. Обаче има хора, които го купуват. Нали? Значи най-важното е и това, което ние забелязахме с пенсионери, които си купуват хляб от нас, е, че много е важно да им комуникираме нашата социална стоеност. Да. Защото наистина, когато хората разберат тази социална ценност, тя наистина е ценност, дори е некое достойност да я наричаме. Те разбират какво стои за този продукт. Не дори само кой го е месил, защото не е задължително, както каза Станисов, хората с увреждания да месят. Но важно е какво става с тези пари след това. Реално те знаят къде да парите им, да се работи с тези хора, максимално да бъдат включени, разбра, разбрани, обичани в това общество с различните групи, с които работим. Най-различни. И сами. да ги обучим, че, е сходно, че е добре за тяхното здраве. И допълнително. Е, е, а, така. Да не знаят, тъй като е този хляб е, който го купува, не знаят колко да се уреждат на здравето. И какво правят. А сега всички, които започнаха да се купуват хляб тук от моите потребители, казахме, ние изкарваме 2-3 дни. Да, това вече е 2 дни. и боли, и Значи да, той е да един да, да, да. да. За всички нас да всички е, да. да. Полека-лека всеки ще го одобри като продукт. Да. Ще го да. види какви са. А това е цена? Мисля, че нещо много важно, което се случва по света, а, е произведеното от социалното предприятие нещо. Тя... No, ни, че, да, но да. е, то да е брандирано. Когато то е брандирано, то носи допълнителна стоеност. Допълнителна стоеност било то защото ти можеш да добавиш още 30% върху цената mm -hmm. или защото то става предпочитано. Например, ако отидете в кафене, където. нещо, да, което да, да, да пише, че е произведено предприятие. Да, да, да, да. цяло предприятие. Yeah, в, yeah. В, в, в, в тази асоциация yeah. В, yeah. В, в Англия, за което ви казах, те, например, правят едно от което които правят а точно това. Те сертифицират, значи има аудитори, които проверяват. Тези социални предприятия, които искат да бъдат сертифицирани и те на продуктите си да слагат един печат, Social Enterprise и okay. И това нещо им дава огромна стойност, защото те стават продавани в по-голяма степен на е, висока цена. Ако отидете и в Франция и в има големи вериги социални предприятия, които вече имат международни вериги и са представени международно които самите тем на, на витрините си, доста лъскави витрини, пише социално предприятие. И брандовете им се знаят. Ние реално бихме че... могли да създадем за България такава пранираща институция, нали? Да, ето. според мен. Че трябва да се направи. Да не нужда. да се направят. Али за запазената мака, къде на Не, не, не, аз говоря по принцип. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, И да, да, да, да, да, да, да, с трица. Нали, на български. Което тези с домашните мелодички, които са натални. Има го човека специалист всичко искаме да моделим марката и да стъдняваме крибозавод и със той брашно, което ще е сертифицирано като качество. Което ние от това ще печираме марката. не му да от количествата на крибозавода. Значи ние му се конкуренция и той гледа да падне цената на хляба, на и Отделя 2-3 лит, 500-ти левещи, или левещи от всеки хляб, който ще за цял генскреутер. Не знам. Пише и на гледане. Пише, че червения кръст имат много такава голяма. Видях го на Кържели, Карманли, всичките тези. Тая България, дете не се чува много какво се случва на медиите там. Активно червения кръст може да го намерите на всяка една опаковка. Само, че това, което стигна до моето проучване, е, че това е един много съвременен трик, взет точно от чужбина. Принече възможността да наблюдавам маркета. БИО и такива сертификати в момента в развитите страни са не котирани. Никой не ги купува в момента тия всички предприятия замират. Швейцария, ако каже някой швейцарец, това е БИО, той ще се смеи и ще каже, аз знам това е БИО. И той отива и се купува. Идва един човек, който на черен маркет продава. Ходи из планините, събира най-различни селена, които също нямат опаковка, нямат нищо, обаче бабата неска се купува две кипчки, две домачета и потова, този човек черния маркет печели. И в момента там, например, правителството. Се е видяло хуже си именно заради това, защото изчезват невероятно много българите. Ама не, е, в върпни. момента, значи, пан Гриарна е различна. Значи, а и това нещо трябва да кажа, че пише тали, в социалната екрат, че го вземат праката че му напишат на всеки един ден, ако му какавари, трябва отиде. Значи, ние може да защитим. Не, Точно заради това Станислав казва, че има институции, които официално трябва да си... институции, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Провери какво реално правилно. Идея. Yeah. Идея. Аз yeah. сега напръгляме идеи за България. това? Yeah. Предполагам, yeah. се забелязали, че обикновено реакцията ни на каквато и да е идея, как няма да стане и как тя не е добра. А в чужбина, най-вече в Америка и Англия, независимо колко са и негативите, най-положителното им е, че те винаги отговор на една нова идея е как ще стане. И когато почнеш в тази сфера да мислиш, Же вижда, че дискусията ще има съвсем друга динамика. Ам... много е много изпълнявание, много е жерва, а, за България, за България. Не, върши... просто пр въпроса се поставя по различен начин. Ние тук замена, там става, пак за това. Часто наполовина, пълна или наполовина празна. не това е разбира. Съпът е. Значи да не психологизираме, кое е по-важно, но трябва да има добър баланс. Там просто има бизнес инициативност. Например, само ще ви кажа така впечатлението си. В Страсбург имаше, една, имаше много такива сесии, една сесия за финансиране и беше много посещаемо. Боже ви 15 души имаше. Значи хората от Германия и Франция и разбира се Источна Европа се интересуваха много живо от финансиране, докато англичаните буквально се смехтам. Още не се интересуват от финансиране, така ние не разчитаме на правителството. Ние разчитаме на това, което аз ще направя, на моите инициативи, на моите Не Заграждаме ми тия фондове. Това е Ние да разчитаме тези и с него не се защото това Да, това, да, това не, е. да, това, това да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, който живеем економически, който трябва да съществуваме. Ако искате, ние много се разляхме, аз го разточиме се много добре. И общо взето направихме си сесията за омражаването на идеите и тяхното обрашаване, на сега А сега след всички горчиви сте нещо сладко не така поти. А населеното. Добре, а ние ще нещо сладко. Ето купихме. Да. трябва да при Но може да към нашите за Аз ще ви дам един пример, преди малко 10 сигнал тук на квартала за отсичането на левито на и за търговия в част на мою, защото връзка, който е структува на място. И в ми се обаждате Господин Черкезов, защо пускате такива грешни сигнали към полицията към нас, защото ни се стои тук пет човеки. Тъй към госпожо, Липо знавам, не знам, това са физика и добави. Обаче и стихи се че аз съм тук от 15 минути полицай не е дошъл. Вчера викам съм званял 6, ако съм познавам лива. ли, че, че, говорим за общината за една позиция. И когато аз се опитвам да с тях постим, как може да направи много мислително, за нас не, не мога много да ви кажа, има много вкусни хлява възпома ние. да го кажа, че го кажа, значи, Много ни харесва. вас, че е е хлява. Това е жив хвас. Значи прокиснало тесто. Из зависимост каква е на стопята на хваса. Хмело, на куто. Дали вече давам вкусът на хлява. Която е стара технология. Бабите са го предавали. Всяка седмица са меси. Вие взема хвас от средния път, И ставят тесто. Това става по-вкусен, значи по-ароматен и присъвереността mm -hmm. му е различна, защото е по-здрав, значи не му хляста, значи начинът на печене е различен. Много ми харесва на мен. Значи, значи идеята ми е да сравним всичко, което се прави като кваса хляб. Значи, аз питам, от казвам, ще по-маля. Аз ще са много близки като цяло. Аз Аз ще съм много Аз ще съм много Аз съм Аз ще съм много наблизки. Аз ще съм много наблизки. Аз ще съм много Аз ще съм много наблизки. Аз ще съм много наблизки. Аз ще съм много наблизки. да ще съм много наблизки. Аз ще съм Примерно сейчас за България или за регион. Значит, да направим, кто праздник. Квасса, наверное, да направим на избор, который нам неделя. Да, демък ватания в рап. Не го говорим. Да. Само ти сичкоте въпроса организация на средства и а това колко време за те какво заби но моя тогда тоже тоже за заход заходи за